للطريق مشاعن الأنوارهم للنسيم عبيره الفوّار الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدم من شاء بفضله وأخر من شاء بعدله لا يعترض عليه ذو عقل بعقل ولا يسأله المخلوق عن علة فعله وهو كريم وهاب منشئ السحاب وخالق الناس من تراب صلى الله وسلم وبارك على خير من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام ما بعد Slava i zagola pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavati i salam dozvolsimo na posljednjeg Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alayhi wa sallam, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve nekui slijede u dobru do dana. Zatim se ja obraćam, nastavljamo dalje sa opaskama, biljaškama, sa komentarom ili ti prenošenjem komentara islamskih učenjaka na djelo teuhida, na djelo monoteizma Šeha Mujaddida, reformatora Muhameda ibn Abdul Wahaba rahimehullah ta'ala. Stigli smo do 47-og poglavlja. Gdje autor kaže, rahimahullahu ta'ala, babun men hezele bi šejih fihi dhikru Allahi evo il-Qur'anu il-Rasul. Poglavlje po o onome ili o tome, dakle, propis onoga ko se šali ili ismijava ili se ruga sa nečim na čemu ima ili u čemu ima spomen Allaha subhanehu wa ta'ala Qur'ana, ili njegovog poslanika, sallallahu ta'ala, alaihi wasallam. Dakle, cijeni abracu, at tevhidu l-khalilis, onaj čistý tevhid, til kalb, bel aslu tevhid, laju jemju l-i stihza. Dakle, osnovu tevhida ne može nikako da se sa njom pomieša i da se spoji ismijavanje smijavanje neuvu bil-lahi šala sa Allahom, jellifil'ula, ili sa njegovim poslanikom, ili sa Kur'anom. Zato, što je istihza, Bilo da je to sarkazam ili neka druga vrsta, dakle, ruganja, ismijavanja, vrijeđanja i slično, ne uun minel mu'arada, stvar, dakle, prigovora, stvar, odnosno, to je u stvari jedno, jedno pružanje otpora, negodovanje na još ružniji način, dakle, na ružniji način. Zbog toga kažu neki od islamskih učenjaka, al kufaru ne uanj. Kaže, kuffaru nev'an kafiri se dijele na dvije vrste. Mu'aridun, oni koji odbijaju. Dakle, koji odbijaju u potpunosti. Wal mu'aridun. I oni koji prigovaraju, negoduju, vohumul muđadilun. Dakle, oni koji žele da diskutuju uh, na razne načine. Uridune bi dhalike itfaa en nur Allahi ta'ala. Žele time da ugase Allahu subhanahu wa ta'ala svjetlo. Stoga, A to je od odlika koga, dakle, ovih koji su mu'aridun, ovi koji odbijaju u potpunosti, to su oni jasni kafiri. Jasni kafiri bilo da su to odmjetnici, dakle, od vjere javno ili oni koji nikakvu vjeru nisu ni ušli. To jest otpadnici od vjere. A mu'aridun uglavnom je min sifatil munafiqin, od svojstava munafiqa. A rekli smo, dakle, da ima Munafika koji su munafici velikog nifaka, takle koje kufrun mukhrijun min al-milla takle koje kufur i izvodi izvjere vjere i nifak koji se može naći pri nekom vjerniku kao što je jel pretvaranje i slično kaže fet tawhidu al-istislamu walinqiyadu wa qabulu wa ta ta'zim kaže tawhid jel potpuna predanost potpuno potpuna pokornost prihvatanje, od ta'zim i veličanja Dakle na svađi ovaj ovdje zanima a to je veličanje, slavljenje, poštivanje Allaha subhanahu wa ta'ala. Fala yajtami' ma' ta'zim istim poštivanjem, slavljem, veličanjem nikako se ne može zajedno spojiti al-hazzu wal-istihza. Da se čovjek jel, ismijava i da se čovjek ruga nečemu gdje se jel ili u čemu se Allah subhanahu wa ta'ala spominje, ili sa Allahom, sa njegovim bićem subhanahu wa ta'ala, ili sa Kur'anom, ili sa njegovim poslanikom, s.a.v. Zato što ta stvar, zato što ta stvar, jel, ne gira, ili ta stvar poništava u stvari taj ta'azim koji je obavezan. Poništava, dakle, to veličanje i slavljenje i straho poštovanje Allaha subhanahu wa ta'ala koje je obavezno. Pa je ova propis onoga, ili propis samog tog djela i čina kufrun ekberum billahi djelle wa ala. Veliki kufr koji izvodi iz vjere da neko dođe i da se ismijava sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Spomenut ćemo koji se spominju u Koranu a i ranije kod nas i malo raznih i neki primjera na našu veliku žalost. Znači ovdje ne govorimo o psovanju govorimo o, nakle, o ismijavanju i slično sa Allahom subhanahu wa ta'ala poslanikom salallahu alaihi wa selleme i sa Koranom pa imamo da dođu da su ljudi do, dolazili ranije i pričaviceve kaže otišli taj taj ni trojica ne ulobilja otišli kod boga ne ulobilja i onda jel zbijaj šale na taj način i slično ta stvari kufar ta stvari je kufar dakle to je nevjerstvo koje izvodi iz vjere fala yasduru al istihzao billahi au bi rasulihi au bil qur'ani min qalb muwhidin aslanka kaže šejh salih al sheikh kaže nemoguće da istizaj Da ismijavanje izađe iz srca vjernika, i srca muvahida u osnovi. Dakle, nemoguće je da se nađe. Beli la budde nekune munafik. Dakle, takav je ili je munafik ili je kafir mošrik. Ko se ismijava sa Allahom, sa poslanikom sallama sallama ili sa quranom, wa li iadu billah, wa li billah, Allah subhanahu wa ta'ala sačuvatoga. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد poveznica ovog poglavlja sa kitabom tauhidom je ovdje bracio vidimo da je jasno an al hazla wal istehza dakle da se bjanje šaleda ruganje i smijavanje sa Allahom sa poslanikom sa Kur'anom je munafili asli tauhid Kad, kad se ismijava ona taj način pripisuje manjkavosti Allahu subhanahu wa taala posle nekog Kur'an jer ne ismijava se čovek sa ničim osim da to smatra se malim krnjavim manjkavim i slično dakle to je to je min lavazim alistihza ostvari do koji nužno vodi to ismijavanje jeste da nešto smatraš onaj manjim da nešto smatraš ništalnim da nešto smatraš neznatnim koje što se dešava jel, u svakodnevnom životu, da čovjek kad se ismijava jel, sa nečin kada će da se bilo na koji način, da se poigra da se našali, uvijek je to sa nečin što je jel, što je donje. A Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla fil'ula je gorni. Zbuk toga jalla fil'ula, kaže u Qur'anu, kaže, Vole, in sa'ltahum, sa le yaqulunna innama kunna nekubu wa nalab. Kul'a bi Allahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum te La ta'tathiru, kad kathartum ba'da imanikum, ka'alla subhanahu wa ta'ala. Ioe, prvi dokaz koji autor navodi za svoju tvrdnju, za naslov svog poglavlja, kao što je i od adeta, ulemah li sunnata wal jama'ata, kad navede neku tvrdnju, kad navede dakle neki propis i kaže ovo je ovako ili na ovaj način i propis toga i toga je takav i takav, Navede vede do kazator iz Allahu subhanahu wa taala kinge suneta poslanika sallallahu taala alayhi wa sallam ili govora prvi generacija Allahu taala anhum ejmein zato Allah jalla fi alao kaže ako ju pitaš zbog čega su to radili dakle povod objave ovog ajeta cijena braćo jeste taj da kad je bila bitka na tebuku pa je poznato da ta bitka ovaj nije, nije se desila već je poslanik sallallahu alayhi wa sallam je preko 50 dana proveo je onaj dok je išao i dok se vratio i dok je boravio i slično bilo izuzetno uh, tijesno i teško stanje pa su neki od tih jel onaj munafika počeli govorit waliyahdhu billah kako to on navodi se dakle, od uh, od Abdullah ibn Umara od Muhammed ibn Kaaba Zaid ibn Aslama i Katade kaže dakhal hadithu ba'dihim fe ba'd annahu qala rajul fi ghazwati Tabuk kaže jedan od njih jel Rekao, dakle, pričali su jedan, jedan sa drugim, onaj na tebuku. Ma raeina mitle kurraina haulaj arhabe butunan wala akzebe alsunan wala ajjbene inda liqaa. Kaže, nismo vidjeli slične ovim našim učačima. Spominjali smo, da kurra, u terminologiji selefa, prvi generacija, dakle, za vrijeme poslanika s.a.v. odnosilo se na učenjake, dakle, na učenjake, a to je svakako na čelu svih učenjaka i vođa svih učenjaka i poslanik s.a.v. Pa su se, kaže, ismijavali sa poslanikom, sallallahu alaihi wasalleme, i sa elitom ashabari idvanullahi teranhum. Šta su govorili? Kaže, nismo vidjeli slične obim našim učačima, punih stomaka, lažljivih jezika i strašljivi ih u borbi. Kaže, došli su dakle na taj način, opisivali poslanika, sallallahu alaihi wasalleme, i ashabe koji su mu bili bliski, i ashabe koji su bili učeni u to vrijeme пајто наљутിലോ чује то ауфибну малик па је рекао кезбет ولانка مناфик слагао си ти си дојста والله لا اخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم сачу да демо ово медабис има الله посланика صلى الله عليه وسلم пај тај пај тишо да صلى الله عليه وسلم فوجد القرانه قد سبقه باكде тамо Video je da ga je Kur'an pretekao, a to je ovaj ajet. Kaže, ako ih upitaš, onda Allah subhanahu wa ta'ala je već spomenuo njihova opravdanja koja su oni govorili. Oni su govorili poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Kaže, ako ih upitaš, šta nas je na to navelo? Zbog čega to da govorite tako ružne stvari o poslaniku, mubeligon an rabihi, onaj koji dostavlja od svoga gospodara, kaže, innama kunna nekudu nechud, wa neljab. Kaže, mi smo se samo šalili, Allaho poslaniče. Mi smo se samo šalili i onako, je pričali. Pa kaže Allah, subhanahu wa ta'ala, odgovarajući na ova, je opravdanja, koja nikako nisu na mjestu, Kul ebillahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum te stehziun. Zar ste se sa Allahom, sa njegovim ajatima i sa poslanijekom, sallallahu alayhi wa sallame, ismijavali? Tu ste našli da on bude predmet šale i smijavanja. La ta'tadiru kad kefertum ba'da imani. Ne ispričavajte se, ne izvinjavajte se, ne pravdajte se, kaže Allah subhanahu wa ta'la. Kufr ste počinili nakon imana, nakon vjerovanja. I zašli ste izvjereni? Pa je, kaže ovaj čovjek, kaže ovaj nibni Umara, kaže ka'enni, Kaže on je to govorio poslaniku sallallahu ta'ala alayhi wa kaže, Rasoola, kaže, zakolan, Allahovu, sallam. Kaže ja, Allah, inma kunna nakhub, nakhub wa nal'ab. Kaže, fakani anzuru ilayhi muta'alliqan bis'at naqat rasul sallallahu alayhi sallam, kagemid ga da se drži za kolan deve Allahovog poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Kaže, uina al-hijara la tankub rijlaihi. Kaže, a kamenje puca ispod njegove noge, znači on trči za poslanikom sallallahu alayhi sallam i hoće da se izвини, hoće da se opravda. Pa kaže poslanik sallallahu alayhi wa rasul sallallahu alayhi ve cool, odgovara bilahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastehze'un la ta'tathiru Zarsasallahu i ayatihi njegovim i poslanikom ismijavali ne pravdajte se ne ispričavajte se kad kefertum ba'de imanikum kufarste pocineli ili počinili nakon imana وما يلتفиту إليه وما يزيده عليه kaže niti se poslanik sa salim okreće da ga pogleda na bilo koji način niti, niti mu govori išta drugo niti dodaje na ovo već samo govor Allaha subhanahu subhanahu wa ta'ala s toga cijena obraću uh, vidimo da Allaha subhanahu wa ta'ala ovdje žestoko žestoko dakle prijeti i govori o ovom propisu direktno. Da je to veliki kufr. Dakle, kufr, nevjerstvo koji izvodi iz vjerja da dođe čovjek da se ismijava neudhubillah sa Allahom, da se ismijava sa poslanikom, vaselime, ili sa Allahovim ajatima. Kad se kaže sa Allahovim subhanahu wa ta'ala ajatima ili sa Koranom, ili sve ukupno, kad se onaj spoji ovo troje, dakle, to je da se čovjek ismijava sa vjerom. Da se čovjek ismijava sa vjerom. A pa, kažu islamski učenjaci, dakle to je direktni direktni kufr koji izvodi iz vjere. Kažu islamski učenjaci, hunake el istiza u bid din فيه تفصيل. Pustoje na vrsta ismijavanja s vjerom, kad kažemo obraćaj ismjevanje mora znači dešala, možda vrijeđa. Ismijavanje, dakle to su također uvrede, sarkazam, je l cinizam i slično, može čovjek da vrijeđa na neki način, na neki način da dođe i da vrijeđa i da se ismijava. Pa kaže fihi tafsil u kojima ima detalja, onako je malo je pojašnjeno detaljnije ne mora da znači da čovjek po automatizmu izlazi iz vjere. Ako neku stvar od vjere uvrijedi ili neku stvar e, omalovaži ili se sa, nekom, dakle, sa nečim onaj od vjerskih znamenja ismije, kaže ne mora da znači da je odmah jel, kufr, međutim mora da se poduči, tu je počinio veliki haram kaže, pa učinjaci, kaže islamski učenjaci, kaže, ovo se navodi u nekim poglavljima enel mustehzije bit din, dakle, da određeni ljudi koji se smijavaju s vjerom, kaže, ne misli se smijava se sa vjerom, vjerom koji islamom, Bel steheziju bit edeyu ne rođul, već se ismijava sa čovjekovim držanjem za vjeru, sa njegovom vjerom. I to je opasna stvar, i mnogo prisutna bila i ostala na našu veliku žalost, čak i među nekim vjerskim licima, na našim prostorima. Na našim prostorima. Kako i na koji način, kaže, dođe čovjek, ehadun minan muslimin, i dođe i ismijava se sa nečijim izgledom od muslimana, zbog sunneta koji slijedi. Pošto je ranije bilo poznato, a na našu veliku žalost ima i dan danas, da se neki ismijavaju sa bradom. Da dođe, pa kaže, pa vidi one bradurine, kakve su ovakve su, onakve su, ko četnici, koji ovi, ko ni, ili, To se događalo na nekim hutbama, da su neki od imama govorili za sestre sa niqabima. Jel, kaže ko šiš miševi kad hodaju i tako te određene stvari, da Allah subhanahu ta rasa čuva. Kaže, uh, kažu islamski učenjaci, kaže, da li je ovo po automatizmu stvar, juhriđu minel mille, dakle čin koji izvodi iz vjere, Kaže, la, kažu islamski učenjaci, nije, li anna hala li stihza radžiun ila tadejuni hadan mar. Kaže, zbog toga, što ovo, ovo ismijavanie, ovo ruganje. vraća se na uh, ismijavanie sa nečim držanjem vjere. voli se radžan ila ddini aslen, a ne vraća se, onaj skroz po automatizmu na vjeru da se on ismijava s vjerom. Kaže, o lakin u arrafu hada. kaže, međutim, taj se čovjek poduči. I kaže, gledaj, evo ti ga dokaz, ovo je sunnet Allahovog postanika, sallallahu alayhi wa Brade je pritvrđeni sunnet Allahovog postanika, sallallahu alayhi wa sallam. Kažemo, sunnet praksa postanika, sallallahu alayhi wa sallam. Međutim, rekli smo, jel, ranije od propisa da je brada važib, da je brada obavezna. Dakle, brada je obavezna koj propis, ali od praksa je postanika, sallallahu alayhi wa sallam. Uh, Niqab je od vjere, Jedino razilaženje koje je došlo oko nihaaba, da li je sunnet ili je vađib. A to da li je propisan, to se ne razilazi niko od prvih generacija. A ja jači je dokaz, jel? jači je dokaz da je nihaab I pojasni se čovjeku, kažeš mu, vidiš ove dokaze, taj, taj, taj, taj, taj. I on kaže, vidio sam dokaze, ovo je vidiš vidi. E ako se nakon toga ismije, nakon što, što saznam da je to stvarno, no taj čovjek to čini mi, ta žena, jer slijedi u tome naredbe poslanika sallallahu ta'ala alihi oseleve, pa se opet nakon toga ismije, min mille. to je stvar koja ga izvodi iz vjere. To je stvar koja ga izvodi iz vjere, jako on cilja da se ismije sa određenim insanom, među tim ismijava se zbog njegovog slijeda, on ismijava njegovo držanje za vjeru Ismijava njegovo uh, njegovog slijedeanja sunneta poslanika sallallahu alejhi ve selleme. I u takvoj situaciji, jel takav čovjek izlazi iz vjere ako na tome ako na tome onaj ustraje. Kaže ul khulasa, kako kaže islamski učenjac, dakle vidimo ovdje kaže Šejh Salih al-Šejh, an al-istihza' idha kana ako je ismijavanje Allahom, subhanahu wa ta'ala, njegov ispod ima, njegov meni, njegov poslanik sallallahu alejhi ve selleme to je po automatom kufr. Dakle odmah izvodi iz vjere. Ali ako se čovjek jel, Onaj e, ismijava s nekim čovjekom, ismijava neki vjerski simbol, ne zna da je taj vjerski simbol, da je to u stvari vjerski simbol. Već prosto misli da ovaj čovjek to praktikuje zbog ovoga, zbog sektaštva, zbog onih ili zbog onih stvari. U takvoj situaciji, jel, pojasni se, pak ustraje, taj čovjek više, jel, onaj, svakako njegov propis je de kafir i ovaj... Jer je podučen i jer je otklonjena, dakle, prepreka. Otklonjena je ta prepreka i otklonjeno je neznanje od njega. Otklonjeno je neznanje od njega. I veliki problem ovdje su napravili vjerske autoriteti na našim prostorima koji te stvari nisu pojasnili. Već naprotiv Allah subhanohatara da pomogne da popravi stanje, mnogi od njih su bili oni koji su vodili, da kažemo, te hamlete kampanje, gdje su se ismijavali i sa bradama, gdje su se smijavali i sa nogavicama, dakle, koje, onaj, koje su kraće, i sa niqabima. I na ovaj ili na onaj način, dakle, takođe sa dizanjem ruku u namazu, pogotovo ovaj ovom među sufijama, pošto je poznato da sufije najmanje čitaju, o, prisutan sam bio onaj, davno na rekrecijonom centru sa određenim ovim onaj, našim rekreativcima, poznatim sportistima koji, koji naginju u tom sufizmu. I sad ovaj, pokrenu se priča oko klanjanja i oko dizanja ruku u namazu. Ja govorim pa kod Buharije. Ovak... Pokušavamo da, da, da diskutujemo na sasvim normalan način. Istog trenutka krenuo ovaj Sufija da se ismijava i govori jes jes butterfly still. Kaže to je taj butterfly stil ko kod plivanja kad se one ruke bacaju kad ovako, kad onako pa uzmi čitaj. Uzmi čitaj. Uzmi čitaj. I to je veliki problem što neće onda pročita, ani oni njihovi šehovi koji čitaju, koji tvrde da oni znaju, slično, i kad ih pitaš, zna on lom neke filozofije i nekih gluposti i, ne i nekih brojeva i povezuje i lijevo i desno, znači to su ađa i bunvogara, i, znači čuda i čudesa kad uđeš sa njima u diskusiju i debatu, sa kakvim dokazima oni dolaze i o kakvim oni kerametima govore i o svim tim stvarima, Ispred nosamo stoji Sahih ul-Buharija gdje dođe, gdje se navodi, dakle, koliko ashaba prenosi hadis, dizanje ruku u namazu, i on dođe ovi koji su malo, jel, među njima, onaj, da kažemo, učeni, jel, ne giraju pa govore pa to je anulirano, derogirano, dakle, taj propis je završio, jako nema jasan, onaj, ne, nema jasan, nego naprotiv, nema ni jedna predaja Sahih da poslanih sasenem nije dizao ruke, nego u svim predajama poslanih sasenem dizao ruke u namazu, a ovi iz dvije strane dođu i smijavaju se s tom vrstom v i ono dođe pričava hlaku kakav hlak znači sve samo foliranje nije hlak da čovjek dođe i da, da, da se savije do zemlje kad se kad se pozdravlja i kad se pita sa nekim i ona i smješka se uđi sa njim po laku debatu pa će da vidiš njegovah hlak gdje će tebete ćeš da vidiš taj sufijski akira nije bila na floskula jelona na, na glupa rečenica koju su ponavljali pogotovo ovi neki onaj što to pokušavaju sve da spoje hoće neki neko lažno jedinstvo pa kaže uzmi akidu se lespija a hlak od sufija ne znam ovdje svanija uzmi to malo te političke stvari pa ja, gdje stvanući od koga si to čuo uzmi akideten mu amelen i akida i praksa i sve se uzima od prvih generacija poslanih san selem kaže harli, ledine, ilunium, ledine, najbolja generacija moja generacija zatim u nikoj slijede zatim u nikoj slijede poslanih san selem podučio poslanih san selem rekao on izjavio njegov govor istina i samo je tako drugačije može da bude i ti dođeš i govoriš a ja ću sad uzmem ahlak u koji je sofijski ahlak šta je ahlak uopšte definicija ahlaka definicija ahlaka jeste da se ti držiš tako ta etika da se držiš sunne sunneta poslanih san selem što je govorio nama šeha abdurrahmana mahmud uzmi baraka allahu fikh četvrtinu ibadeta iz buharije samo iz buharije nemoj iz muslima abu davuda tirmidije nesaja imama alike samo uzmi iz buharije četvrtinu ibadeta koje su spomenute dakle da prenešano je posljednika sena u allahi se tekunu min a'bedin nas bićeš od najbogobojaznih ljudi i od najvećih asketa koji koji, koji postoje na svijetu samo četvrtinu da da isprakti koješ da kažem ono doslovce je li u tančino. Ali ljudi neće da čitaju, a hoće da raspravljuju, a hoće da pričaju. Allah subhanahu wa ta'ala da popravi stanje. Pa je to neznanje odvede do toga da se smijavaju sa Allahom subhanahu wa ta'ala vjerom. Da se smijavaju sa Allahom subhanahu wa ta'ala propisima. Da se smijavaju sa Allahom subhanahu wa ta'ala znamenjima. I onda, I onda kad kažeš jaz te l'kufru muhre džumire mille. Dakle to je stvar koja ti izvodi iz vjerne polako stanje podučiš go. O, tekfirovci, ovako, onako. Čuo negdje, razumiješ i ona. I, ite ovaj i te termine znaš šta su teqfirovci ne zna da ismijavanje sa Allahom i poslaniko sa poslanikom sallallahu alejhi ve opasna stvar a zna ko su ili jesu ili nisu teqfirovci da Allah subhanahu wa taala pomogne popravi stanje zato je bitno a, pogotovo u narodima i kod nas je to prisudno narodi koji imaju a, tu sklonost ka šalamama ka ismijavanju i slično more da se čuvaju min mazaliq al od stvari u kvima jezikel sklizne, prosto slizne. Kažeš neku stvar ponesete, nesete, pašto kaže ono daš gasa, vidiš ľuditi se smiju, i on da gruhneš nešto, a kaže postanik sallallahu ala sallam, aho inna il rođu ili tekelem bil kelima, laa yulqi laha balen, jahvi biha finnaf. Kaže čovjek progovorje neku riječ smatra da je bezvrijedna, kaže postanik sallallahu ala sallam, muhađišu, koje bi ležje imam Bukhari, imam muslim, da buhurire, kaže laa yulqi laha balen Znači, ne, ne, ne obaziraju se ni na njeno značenje, ni na šta. Kaže, jehu i biha fin nar. I ona ga baci u vatru, eba'ad ma bejne al-mešrite i al-magrib. Dakle, onaj, baci ga toliko duboko, onaj liko koliko je daleko istok od zapada. Molim Allah, subhanatana, toga nas čuva. Zbog toga treba jezik da se čuva. Mora jezik da se čuva. Muahid, istinski, Allah, subhanatana, rob, treba da čuva jezik. I veliki problem smo napravili je u ovom savremenom dobu ove društvene mreže i gdje svako ima neki porebi, ima neku potrebu, mora on da kaže, od njega se čeka mišljenje, saču ja da odgovorim, sad ću ja da kažem, ne traži se od tebe. Ne moraš odla ovu robe u svakoj situaciji da ti imaš mišljenje, da ti imaš, pogotovo ako to mišljenje nije izgrađeno na jasnom znanju, na argumentima, na činjenicama, nije izgrađeno, dakle nije, nije, Nije a, mišljenje koje je sistematizovano, mišljenje koje je onaj tematsko. Ako hoćeš nešto da izneseš, iznesi ga onda kako treba, je, sroči ga. S, ako si kadar, a sebe najbolje poznaješ, koliko znaš, koliko čitaš, koliko možeš, kao kaže Umar ibn Ablaziz, rahimallahu imran, alam fa kadira nefsihi, Allah subhanahu ta'ala da se smiluje, čovjeku, insanu koji, ne, koji zna svoj položaj, nema potrebe dakle, da, se, da, da, da, da u svakoj torbi budeš kolač, da se... je za sve se ti pitaš, od tebe se čeka tvoje myšljenje, i onda pogriešiš, ogriešiš se prema lome, prema nome, prema sebi, prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Čuvaj jezik, čuvaj jezik. Kako je rekao, kako je rekao u sallam mu'adu, tak je letke umu, kja je mu'ad, helye kubbu nasa fin nari ala menakhirihim, aukale ala vujuhihim, ila hasaidu al Kaže, nemala te majka, o mu'ad. Kad ga je pitao mu'ad, radijallahu ta'ala anhu, zar ćemo biti, jel, titani za ono što govorimo, što izgovaramo, Allaho posljednčeva, rekao, posljednčeva se nema, u smislu, kako nećemo, hoće li ljude išto drugo bacati u vatru, na lice, dakle, direktno licem, kaže, posljednčeva se nema, ilaha sajidu eksinatim, osim ono što su njihovi jezici posljedni. Čuvajmo jezik, čuvajmo jezik, nema potrebe da čovjek b I i min felsom, felsom tu Ako je jel, onaj govor od srebra, onda je šutnja od zlata. Dakle, čovjek treba da pazi, treba da pazi što govori. Treba da pazi. Ne smije da dopusti to što govori, mora da bude u sladu sa pravilima, sa mjerilima, sa aršinima, da bude izvagano Kur'anom i sunnetom, da bude izvagano šerijetom, a ne da govori po strastima, ne da govori pojmo, ponesu ga emocije, pa ispljuje, udari sve živo. I udari na sve živo. I ovo ga nazove na ovaj način. Na, Nije na onaj način i slično. Nijema potrebe to da se radi. Zbog toga moramo da se čuvamo. Moramo da čuvamo naš jezik. Moramo da čuvamo naš jezik. A ima puno hajernih stvari kojima može se zaposli Koje ćemo biti od koristi. Od učenja Korana, od vikra, od čitanja. Od korisnih i pametni stvari koje možda kažeš, napišeš, objaviš, podstakneš. Svakako, traži se. Odbrana akide, ahli sunnete, volj džemata, od svakog koje mogućnosti, oneliko koliko može, dakle, traži se da čovjek odgovornije nalaži, traži se, sve oneliko koliko mogućnosti, međutim, ne prelazi, ne prelazi granice, nemoj, nemoj da dozvoliš sebi i ne možeš da dozvoliš sebi da priuštiš taj luksus, da kažeš neku rijet koja će biti dokaz protiv tebe. Što bih rezime ili holasa sa živjetak ovog poglavlja, jeste da ismijavanje, dakle, da ismijavanje sa vjerom, sa Allahom subhanahu wa ta'la, sa poslanikom sallallahu alayhi wa sallam, sa Allahom sa Allah im jel fil ula ajatima, dakle sa Quranom, sa Allahom subhanahu wa ta'la propisima, je kufrun muhriđun min al mille, je kufr, nevijenstvo koje izvodi iz vjere, Allahom im subhanahu wa ta'la sudom, Allah jel fil ula o nam govori usuri suri at-taube, o u ajetu kuismo kuismo dakle malo prije spomenuli i citirali, i povod objave tog ajata bila je predajel, koju smo također citirali, da oni se smijavali sa poslanikom sa selnjem i sa elitom od ashabari radu Allahu ta'ala anhum pa na da se čuvamo tog ismijavanja da se čuvamo tog ruganja da se čuvamo jel pod ovo ulazi cijene na braćo i ismijavanje i ruganje Allahu subhanahu wa dobrim robovima koji nisu poznati osim po tome da se drže vjere, da rade za vjeru onaliko koliko mogu ili dođu ljudi i da ih nazivaju ovim ili onim imenima. U redu, ako se desi da je određeni trudbenik, radnik za ovu Allahovu subhanatala vjeru, pogriješi u nekih stvarima, ukaže se na tu grešku, međutim ne treba jel, da se taj čovjek omalovažava, da pogotovo ako se trudi da radi i da pogodi saab, da pogodi ono što je ispravno, jel? Me čovjek osudi to djelo, osudi tu stvar, ne osvrćuje se na paila, ne osvrćuje se na onoga ko je to rekao. Osim ako je to neki žestoki novotar, u takvoj situaciji obaveza je da se na takvog čovjeka upozori. Međutim, ako znamo, čovjek ima hajera, ima ima puno hajera rad, ima čim da si se pogriješi, upozorira određeni čin, na određeno djelo, ne spominji ime i to je praksa poslaniksa seljeme da bi na hutbama govorio kada bi vidio neku stvar koja je prisutna, Među ljudima ma ba, kao قومa je faculuna kaza. Šta je sa narodom parade us? Šta je sa ljudima pa čini tu i tu sva? Pa to treba da bude i naša praksa, i naša praksa. Osudimo delo, kažemo to delo je sporno. Nećemo ne treba ne treba da se čini, ne treba da se radi zbog toga i toga i toga i toga. Međutim nema potrebe evala uradira taj taj, e on ja ovaka, bi ovaka, bi ovaka, nema potrebe za tim. Nema potrebe za tim. Dakle, ismijavanje allahom subhanahu wa ta'ala vrijeđanje allaha su vandala na bilo koji način dakle braći ovdje vidite kakva je ovo šala bila da kažemo ko što su i munafici tad svatili oni su svatili da je ova šala bezazle nam allah oposleni mi smo se samo šalili da nam prođe put jel jer bio dug put kako je sa onima na ovo bila koji suju allaha dođi i opse na ovo bila Opsallaha, Allah, što je. Opsoje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bilo kog poslanika lijepsa, bilo što terdni. Takav je kaf. Sudom Allah subhanahu wa ta'ala njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, se podučiti. Da se pojasni da je to izvelo izvet. Ako su i kad muslimani bi Allah subhanahu wa ta'ala namo popravio stanje. Sledeće poglavlje cilja na braću. Autor nastavlja rahimehullahu ta'ala ka je bab qaulillahi ta'ala poglavlje govore Allahu jalaluhu alaa wala in athaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra amsatuhu li yaqulu in hada li wa ma li adunnu as-sa'ata qa'imatan wa la in ruji'tu ila rabbi inni li 'indahu <indfis> lal <libro> husna. Kaže kada ga Allah <alden> subhanahu wa ta'ala kaže kada ga obasprem milošću našom tako dakle, ili milošću od nas mi bađo baro nakon nesreće koja ga je pogodila nakon iskušenja ne kaže on će reći ali ovo sam ja i zaslužio ovo dobro što imam ovo sam ja i zaslužio vidimo braćo da će sad i u ovom poglavlju i uglavnom ova poglavlja koja su bila dakle u najproteklih nekoliko drsova su od stvari U kojima autor rahimahullahu ta'ala upozorava Allahovim subhanahu ta'ala ajatima i govorom posanika sallallahu alaihva selleme na nešto što se zove uh, širkul al-fad. A to su stvari ili širk u izražavanju ili u izrazima koji čovjek izgovara. Koji čovjek izgovara. Pa, dakle, pa je na nama obaveza i u ovim poglavnima također bejan, uđuvu ta'azim. Da nam je obaveza da Allaha subhanahu wa ta'ala slavimo u tim izrazima, a ne da širk činimo na ovdobillah. Ako se čovjeku desi neko dobro, bude obas od subhanahu wa ta'ala milošću, bude mu data, pružena, blagodat i neko dobro, kaže, Hada min fadli rabbi, Hada en'am Allahu alaih. Ovo je ono što subhanahu wa ta'ala dao. Ovo je ono čime Allaha subhanahu wa ta'ala počastio. Ne smije da bude od onih, jer ovi, govorili smo dakle, ovo su oni koji ne, ne samo denegiraju Allahove njimete, nego tvrde da je to njihovo. Tvrde da je to dakle onaj stvar koju su oni stekli, koju su oni zaslužili. Koju su dakle oni zaslužili, kako kaže jel, onaj, u ovom ajetu, eh, Mujahid, Mujahid je dakle od učenika Ibnu Abbasa, poznati mu koji kaže pročital sam cijeli Koran pred Ibni Abbasom i pitao sam ga o svakom harfu šta znači. Kaže: "Ha da bi amali, ja sam Kaže: "Ovaj bog muo truda i rada, i ja sam ovo zaslužio." Fe, nije samo da je negirao Allahu subhanahu wa ta taala nimet i blagodati koje mu je dao, već je pripisao sebi svom kudretu, svojim mogućnostima, svojim sposobnostima. Što je jel onaj od stvari koje potpadaju ukoliko i čovjek u potpunosti zanegira i kaže da su samo od njega, ne od Allaha s.w.t. može da dođe do velikog širka. Jer negira Allahovu s.w.t. mogućnost davanja Allah s.w.t. Ta taj koji sve može i daje i mnogo daje djelatil'una. Dakle, obaveze abdu en ja'alama ennehu feqirun vajrum ustehaqli še'al Allah. Treba da zna, dakle, taj čovjek da je Allahov rob, da je on Siroma pred Allahom subhanahu ve taala da kod Allaha ne zaslužuje ništa osim onoga što mu Allah subhanu ve taala dadne od svoje plemenitosti džedme fil ulah. Izme tog ajet ona je poznata eta ranije koja ta komunistička fraza koja je korištena našim narod kod da hvalite mu hai lijep auto mašallah pohvališ mu jel, auto ili šta ja znam bilo šta od imetka sve sam javio sa svojih deset prstiju. Čuli ste to nebrojno puta da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva. I odmah dođe i kaže, jel, zanegira Allahu subhanahu wa ta'ala. Ni'med prema njemu, Allahov subhanahu wa ta'ala. Blagodat prema njemu. N ne samo što zanegira, nego sve te, dakle, stvari, te zasluge. On pripiše sebi, billah, da Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Kaže, Ibn Abbas, kaže, wo, uh, Takođe kaževo quluhu qala inma utituhu ala ilm ala ilm indi kaže sve što imam stekao sam znanjem dakle svojim umijećem je l talqa tad ala ilm minni bwijuhil makasib kaže sa svojim umijećem sa svojim znanjem za to što sam se kako na koji način da dođem dobar sam u trgovini to sam sve ja odradio a ne zbog toga što mu Allah subhanahu wa taala otvorio te puteve I e, broće moja, samo da čovjek logično razmisli o ovim stvarima i koji nas onaj, poziva i doziva da razmišljamo, koliko imamo ljudi koji je, on je doktor ekonomije. Doktor ekonomije, znači zna svaku teoriju, caku, fintu, foru, kako da dođe do određenih stvari, ovako, onako. Sve on to proučio, statistika je tu, sve živo je odrađeno. Analitika, izvođenja, ovoga, onoga. Međutim, ili živi solidno često može bude siroma. A kad pogledaš je teoretski takav čovjek koji to sve zna na koji kako na koji način dođe logično bi bilo je l' takav čovjek dođe do mnogo imetka. S druge strane dođe čovjek on nema ništa od tog znanja, tog zvanja, etih titula, la, spana tala mu otvori koliko ni znamo po pazaru, govore znači mi pričali su i naši stari i to je priča u, svugdje, znači onaj on u svijetu kaže nije znao da piše, potpisivo se kaže ovako prstom ovako danas Znači, Allah uzman dala blagodati, Allahu uzman dala riznice otvara kome hoće i kako hoće. Dada što ovaj ima sve uslove. Dunja Lučki gledano, da dođe do tog i metka, ovaj nema sve uslova, ovaj došao na ovaj ili na onaj način, pogodio tu jednu, jel, onaj pogodio ovamo, ne znam, drugu neku trgovinu, otvorilo mu se, krenuo na taj način, malo naučio, gotovo, razumiješ, on pokida, međutim, ova s ove strane ne može da dođe, zbog toga treba da znamo i da preznamo. Ovo je od blagodati moga gospodara, ne možeš sam da dođeš da si doktor ne znam čega. Dok ti Allah subhanahu wa ta ta'ala ne dadne ne otvori i Allah subhanahu te ne obskrbi Kaže ala min Allahi anni lahu neki dođu kaže voj Allah subhanahu wa ta ta'ala meni dozvol što on zna da ja ovo zaslužujem. Zato što sam ja preči kaže. U tituhu ala sharaf ya man prema ugledu kaže. to dakle o stvari koje nisu dozvoljene i čovjek te blagodatije koje stekao i koje su mu date Allahovom voljom i dozvolom pripisuje nekim drugim stvarima wahadam in shirki alfadh a wa ad od malog shirka dakle u tom da kažemo u tom izražavanju a može da dođe i do velikog shirka i ove vrsta nezahvalnosti Allahu subhanahu wa ta'ala islamski učenaci kaže vidimo ovdje ovaj primjer da je poslanik sallallahu pa je sellem ja pa podučio Abu Bekra kaže ovoj dobi Kaže Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman katira. Gospodaru moj, ja sam se prema svojoj duši žestoko griješio. I ne nepravedan prema svojoj duši, žestoko bio prema sebi, ent, tevfirli, i ne prašta Niko drugi grije osim tebe, pa mi oprosti. Pa kaže i da'an Abu Bekr. Kaže ako je Abu Bekr, postangi sa njega podučio ovu domi. Da domi na ovaj način kaže fe keife bihali ilmesakine mthalina pa kakav je onda propis i kakav je dakle kakva onda situacija -situ i stanje sa nama miskinima kaže autora kaže ona jedan u šariha jedan od onaj komentatora kaže kakvo je stanje onda i kakav je hal Nas miskina, nas jadnika da dođemo i da govorimo ja sam zaslužio kod Allaha. Ebu Bekrovi, ja sam se prema sebi žestokog griješio po što po što poslednji sam sinem Ebu Bekra za kojeg svedoči da je najbolji od ovog ummeta i to je čaj koji ja staljasto zaslužio. O Allah men dao, jel pa onaj pa sam ja to zaslužio. Tako tu su stvari koje vode ka nezahvalnosti i koje ne smiju da izađu, ne smiju da izađu od mohida. Hoće vam drugo stvar da onda vaktu dođe smijali ste sa onaj sa sirotinjom prije par godina kad smo dijelili kurbane onaj sa otišao da uzmemo kojeg čovjeka da odkupimo, i tekstovat krenule te akcije i ovaj ovih naših onaj organizacija onaj, da imamo tu vrstu uh, projekata pa sam sa doktorom tad bratom našim allaga subhanutala sačuvao senkom banđovićem otišla da uzmemo te korbani sad uzesimo malo više od je čovjeka te korbane im šta će ovo kaže mu doktor kaže vala da dijelimo hoćemo sirotinito što da dijelite sirotinje da je trebalo Allah im dao audu billah, audu billah, da Allah subhanutala sačuva a e to je o tih stvari dakle. oni smatraju da neko dobija ili ne dobija po zasluzi već im to nije primjer Koliko je siromaha koji će biti od oni i koji će ući u džennet bez polaganja računa, a koliko je bogataša kojima će biti potpaljena vatra. Zbog toga ljudi se kod Allaha subhanahu wa ta'ala razlikuju da li su bolji, iri, ili gori prema takvaluku, dakle prema bogobojaznosti, prema svom držanju za ovu plemenitu vjeru, za svoj, dakle svojim pridržavanjem za Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru. Nakon toga autor, rahimahullahu ta'ala, ovdje navodi onaj dugi hadith poznati, onaj kuj je, često se citira, na mimberima i slično, kuj je uh, muttefehun alehi kod Buhari i kod muslima, gdje Allah subhanahu wa ta'ala, gdje poslanica Salleme govori o ljudima iz Benu Isra'il, dakle iz prijašnjih naroda, da je među njima bio čovjek kuj je bio abras, kuj je bio šugav, onaj kuj je bio akra', kuj je bio ćelav, i onaj kuj je bio a'ma, kuj je bio slijep. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala, Stavio je ih na kušnju, poslao ih Meleke, poznati hadi, znate. Pa je svakom u njih izliječio tu bolest i obskrbio ga. Pa je nakon toga, nakon nekog vremena, poslao ponovno Meleke u liku ljudi, da od tih ljudi traže i poslao ih u istom stanju u kojem su ti ljudi bili. <laughs> pa je koji je bio šugav nakon toga kad se ovaj, izliječio. Došao mu je jedan Meleke je rekao, daj mi, koji je bio u istom takvom stanju, Allah spantala mu ga poslao u koje iskušenje. Pa je rekao, daj mi jednu kaže, ako ti da, ja sam se za ovo polomio, ja sam ovo zaradio. A u stvari, Allah subhanahu ta'ala, taj koji ga izlječio, i je to dao? I koji je to dao? Pa mu je rekao, kad zrb, jer slagao si, i ti si ovakav bio i slično, pa mu Allah subhanahu ta'ala, te Takav slučaj je bio i sa njim, koji je bio akra. Osim jel, onaj, onaj koji je bio slijepac, on je postupio na ispravan način, blagodati pripisao Allahu subhanehu wa ta'ala na početku i na kraju pa ga Allah nagradio. Stoga cijenja na braću rezime ovog poglavlja jeste da se moramo čuvati ovih širkul alfav izražavanja u kojem može biti širka, A to je da čovjek mora sve blagodati. Da pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala, da zna i da vjeruje, da priznaje i govori da je to samo od Allaha subhanahu wa ta'ala i blagodat od Allaha subhanahu wa ta'ala prema njemu nikakvu i ni na koji način da bude opet ali Allahu subhanahu rob je dođe da kaže jel ovo sam ja zaradi ovo moje ovo sam ja stekao da nisam to i to, da nisam to i to. šta da tela aspan tala iskušao da ti oduzmete tvoje 10 prstiju da ti oduzmete tvoje zlatne ruke da ti je oduzeo razum da ovako da da te iskušao bilo čim da li bi uspio ne bi uspio nego ti je Allah subhanahu olakšao puteve tebe olakšao ti uzroke da možeš da dođeš do nečega je Allah subhanahu te mnogo struko obskrbio Zbog toga što on subhanahu wa ta'ala daje kako hoće i koliko hoće iz njegovih nepresušnih riznica, a nešto ljudi zaslužuju ili ne zaslužuju, jer mi ne možemo našim dijelima zaslužiti oneliko koliko Allah subhanahu wa ta'ala može i koliko Allah subhanahu wa ta'ala daje, a njegove riznice i njegovo davanje i njegove blagodati su ogromne, veličanstvene i neograničene. Alhamdulillahi, robil alemin, wa sallallahu salam, anebin, muhammed, salam, alikum, rahmatullahi wa sallam,